Marrakez, kontrasten hiriburua Nire usaimen, guztu, ukimen, entzumen eta biztaren zat berri eta lilduragarria Misterio eta ezusten oasia Eta nekaezinen elmuga Koloreak elkarrekin nahazten dira Marrakezeko dehebna-hebna plazan Nahaztu kolore berriak ezesaunak sortzeraino Deun urte atzera egiten duzula dirudi bapatean. Zeruak ertuago sentitzen dela, eta guzkiak indarraundiago zhotzen duela ematen du. Koutobia, amaikagaren mendeko, iruro eitamar metrotako mezkitak babestutako elkargune bizienean. Usai gozoenak, sugerentenak eta sensualenak usain desatxe ginenekin nazten dira. Eta usain laberintorrek marrakeseko zoko galduenetako kalestuetan galtzera kondenatzen zaitu, konturatu gabe. Eguzkia sartzen denean, eraldatu egiten da, de jebna ebna. Pertsona orekatu eta bareenak pasio eskutuena golpera askatzen dituztenean sortzen duten arridura beselako batekin deno konkistatuz. Barruan dauzkagun sekretu konta ezinienak agerian usten direnean lortzen den arreta eta li Bere aurpegi basatiena erakusten du. Ke artean, giro kargatu batean, konplexu gabe bere burua onartzen duen aron, arrotasun eta naturaltasunarekin nekatu. Ez dutu, ito egiten zaitu, baina batez ere, erakarri. Jende handana batzen da kontu kontalarien inguruan, antzerkiak, etorkizuna irakurtzen duten zorgin eta hastiak, Gaina hartzen dizute. Errespetu oksidentalaren muga gaindituz eraso egiten dizute era guztietako saltzaileek eta une batzuetan arrasonaltasunaren beirada lausotu egiten da Marrakeseko gauetan eta saltzeko saia den desorden ordenatua gainentzen da. Kaosa, baina kaos orekatua. Arrietasur usten zaitu, gure haitonamonek txikitan jolasteko erabiltzen zitusten antzeko jokoekin umeak jolasean posik ikusteak. Baradun gurpila, paperezko hegazkin eta antzekoekin. Baina berean gogorra zen, gosez diru eskatzen ikustea. Batzutan ire alderdi europear gorrotagarrien ateratzen zitzaidan, ez eginaz, aeginaz. horrek ustiz gaindituta, siniko batzu garela zenbat auriz, pentsatu noen. eta era bat liluratuta utzi ninduen batez ere plaza estutzen seneko toki hartan gora eta behera simurrez eta trapusarres jantzitako agure sarri esuridunak lo ere bertan egiten zuenak miseria gorrian bizi ematen zuenak baina gurearek bestek ez bezala ez zuen eser eskatzen ez zuen dirjan ignai Handik pasatzen ziren pertsonak kontatzen zituela ematen zuen. Pasatzen ziren guztien kalkulu zehatza eramanango balu bezala. Pentsalaria handien keinuak eginnez, Alde batetik bestera, zur, zehat <totipatik> Jendearen ohuek, marmarrek, zurumururuek ez dute usten musikarien doinu eta kantuak tzuten dejevnaerna plaza zaharrean. Meskitetako otoitzerako gombiteak gaina hartzen die batean, desertuetatik eta Atlas mendi magaletatik etorritako kantari sentiberen kantuei. Zugeek burea burua altsatzen dute orduan, hemengo dulzaineen antzeko instrumentuen esanetara. Hanzi, oinetako, jena, edabe miragarri, espezie, barraskilo, hartzuen buru eta imaginaginatu gabeituen era guztietako janariak dastatzera gobitadatzen zaituzzte sukaldari ekaeszinek. Arabieraz, frantxezez, inglesez, erderaz eta kasurik eginesean, euskeraz ere bai baten batek, siniestezina. Hori bai komertzirako zen lotxagabea. Eta bitartean, han jarraitzen zuen agure ilesuriak, gora eta behera, kalkulatzen, kalkulatzen. Buruan datu guztiak ordenatzen, ez zuen inorekin hitzegiten, esen une batean ere despistatzen beti kalkulatzen, pentsatzen Defentsa guztia golpera aktibatzen zaizkizu, eta DNAI satz esaten jarraitzen duzu, giroak, gauak ikiluta, lilura eta beldurra hasten diren uneetan, eta esra musika tzuteko gai. Jaten jateko saltzen dizkizuten barrazskiotako bat baina bezala gordotzen zara zure oskolan. Baina denborarekin pixkanaka, pixkanaka, orduak aurrera joan ala, adarrak atera eta bat gehiago sentitzen hasten zara. Jokoaren parte baino ez, ez araen garrantzitsu. Azkatzen asten zara, inteherratzen, nola bait. Eta orduan bai, orduan gozatzen duzu, orduan entzuten duzu, Beethovenen Sinfonia Landuenen Pare Dagoen, Marrakeseko Sinfonia Bizia. Zaitzaile, asti, guru... Kontalari, darbuka, jenbez, mismars, ogutz, eta barrek osatzen duten orkestrak gau horretarako suretzako aukeratutako doinua eta konturatzen zara, marrakes bera dela musika. Zorginduta beltatu naiz, zentsasioen eta esan beteta, baina eserkes nau azolagabe utzian. Eta plazan gora eta bera zebilen aguretsoa, al zegoen ondo gurutik, Rabat edo Casablanako zorroetseren batetik alde egin ote zuen. ezin zuen handik en, enintzen handik etorri ezinuen handik etorri, ura zertan edo zer kontatzen sebilen jakin gabe. Chesrowy jatetzeko zerbitzari bati galetu nion azkenengo eggunean. Ez omen zituen plazara sartu eta irtztzen ziren pertsona dena kontatzen ez. Soik irribarrez pasatzen zirena kontatzen zituen. soilik zoriontsu ikusten zituenak. Eta gainera oraindik bere burua kontatu gabe zeugela esaten zuen Arrez. Mila galdera atorris hitzaiskidan burura. Nola ohongo zen balantzea batipat, baina batez ere kontatuko alinduen ni.